Тому, коли автобус одним колесом в'їхав у калюжу і весь світ разом із ним нахилився, як перед потопом, той пасажир, порожнім, наче в Леоніде ліча поглядом, промацував розірваний дерматин сидіння попереду. З-під обшивки стирчав шматок спорохнявілого поролону, який, здавалося, й був об'єктом прискіпливої уваги інтелігентного пасажира ніби десь під синтетичною поверхнею якраз і містилося золоте зернятко істини. Тому його очі так і не звелися до гори, щоб поглянути на протилежний берег Калюжі. А там, на тому боці, підступний фатум котив непередбачуваним дном рукотворної водойми жовту амфібію, напхану людьми. Розгрібаючи металевим торсом холодні води, вона брещала усіма своїми заклепками і погано прикріпленими шибками вікон. І там, у тому скреготі, змішаному із лайкою водія, котрий проклинав дорогу, двом пасажирам було не до того, щоб розглядати краєвиди за вікнами дренчливого ковчега. Прямо перед їхніми носами Хиталася прозора целофанова торба з іржавими оселедцями, підвішена до вузлуватої руки якоїсь тітки. Здавалося, ще мить, і маленький акваріум лусний звідти потече пахучий маринад. Заворожені очікуванням такої пригоди, вони теж не поглянули на протилежний берег. І, звичайно ж, не побачили того, кого варто було б таки Схоже на те, що цього дня взагалі ніхто нікого не помічав. Піднявши догори товстого вказівного пальця, Леонід Брежнєв упродовж кількох секунд уважно розглядав його, а потім демонстративно показав загниваючому капіталізму. Але капіталісти світу в цей день також були зайняті суто своїми справами і не звернули на генсека уваги. Ну, можливо, буржуї, експлуатуючи пролетарів, заробляли криваві мільйони, а можливо, будували якісь свої плани. Наприклад, отак, як Ема Павлівна, яка раптово, несподівано сама для себе, зважилася навіть відчайдушний крок. Микольців, а давай завтра підемо до ресторану?» «Що?» «До ресторану. Замовимо шампанського. Будемо танцювати. Ми вже так давно не були?» Миколи Петровича охопило неабияке здивування. І він, відірвавши погляд від екрана телевізору, запитав, «А ти хіба вмієш танцювати?» «Ну...» Ема Павлівна знітилася, бо й сама не знала, вміє чи ні. Але жіночці так захотілося ударити лихом об землю, що вона вмить знайшлася із відповіддю. «Ну, ми можемо і не танцювати. Замовимо заливної риби, м'ясного салату, замовимо ікри. Але ж це дорого!» «Микольцю, я хочу тратити гроші!» «Навіщо?» «От хочу і все!» «Скільки у нас на книжці?» «Ну, здається, 18 тисяч», – Микола Петрович почухав потилицю і додав. «Так, здається, 18 із копійками. Можна подивитися. От піду завтра і зніму з книжки тисячу». «Здуріла!» тобі можуть відразу не дати. Ну, то післязавтра завтра підемо. Нас можуть неправильно зрозуміти. Подумають, що є якась причина. А в мене є причина. Я хочу веселитися. Хочу тратити гроші. Але ж ми збирали їх, спробував якось рятуватися Микола Петрович. Йому здалося, що світ раптом почав котитися до прірви. Треба було Погамувати жінку. А для чого збирали, га, Микольцю? Для чого? Що будемо купувати? Ну, не знаю. От і я не знаю. А зате не доїдаємо, ходимо в драньці. Кожну копійчину внесу дощад каси. І що з того? Ну, може, колись купимо. Що купимо? Машину. Ця рітівна думка прийшла сама собою, невідомо звідки. Миколі Петровичу відлягло від серця, бо тут уже, тішився він Еммі Павлівні, дітися нікуди. Аргумент був залізним. «Здам на права», – додав переможно. «А знаєш, скільки на машину в черзі чекати?» в'їдливо зауважила дружина, і Микола Петрович таки упевнився, що світ натріснув остаточно. «Поки дочекаємося, станемо такими, як оцей о. І Ема Павлівна тицнула пальцем у зображення Леоніда Ілліча, яке все ще виднілося на екрані телевізора.